Той смарагд на 34 діргеми мав ціну 42 кесе, себто 980 селімів золотом або 80 тисяч дукатів. А все плаття для хасикі коштувало 100 тисяч дукатів, сума, яку в той час не знати, чи знайшла б у своїй скарбниці навіть велика європейська держава. Але для султана який облічував свій прибуток у 4,5 мільйони дукатів, вона не видавалася аж такою вже неймовірною. Коли ж згадати, що під стінами Родосу полягло саме 100 тисяч воїнів Сулейманових, то ціна плаття, якого ще не бачив світ, знаходила своє, хай криваве, як годиться для такого великого володаря, виправдання. Для себе Сулейман склав невеличкий вірш. Повторював я безліч разів. Пошийте моїй коханій плаття, Зробіть із сонця верх, Підкладкою поставте місяць, і з білих хмар наскубіть пуху, Нитки ссукайте з морської синєви, Пришийте гудзики з зірок, А з мене петельки зробіть. Хасиків платті, Яке стерегли всі капіджії, і бо стандії великого палацу мала ждати султана в тронному залі, стоячи біля золотого широкого трону падишахів за прозорою тканою золотом запоною. Вперше за всю історію османів султанська жона була допущена до трону. Бодай постояти поряд. Ще вчора не рабиня, Сьогодні все владна повелителька наближена. І вознесена не бувало. Серед осудливих шепотів, рікані, затаєної хули, стояла гордо, піднявши голівку з пишним золотим волоссям, що ніяк не хотіло ховатися під коштовним запеналом. З обличчям, закритим тонким білим яшмаком, тільки з двома прорізами для очей. Але й крізь ті прорізи горіли очі таким блиском, що затьмарювали велетенський смарагд на її казковім платті. Султан з'явився в урочистих шатах у золотому кафтані, в чотирирукавному, два рукави для рук, два для цілування придворним, коли йшов до трону. У ще вищому, ніж звичайно, тюрбані і золотою шаблею при боці, обсипаної величезними діамантами і рубінами. Хасиків вклонилася йому до землі, поцілувала його золоті сандалії. Але він дав їй поцілувати обидві свої руки тоді, заставивши її на колінах, сам сів на трон предків і в невдовгому часі зійшов з нього і повів султаншу до внутрішніх покоїв. Знов, порушуючи звичай, пішов до покою хорем і там дивився на сина і на те, як молода мати годує його, і припав устами до її ніжних грудей, налитих молоком, життям. І щастям. А вночі лежали вони міцно притулені одне до одного і сміялися від щастя і страху, що могли більше не зустрітися. І хорем дорікала султанові за розлуку і скаржилася на нестерпність самотності. «Ви знову підете на свою війну?» – допитувалася вона. «Невже навіть султани такі, як і всі чоловіки, що кидаються від війни до любові і знову від любові до війни?» Султани, може, найнещасніші, але я більше не залишу тебе хочу бути з тобою і в раю, щоб завжди дивитися на тебе. А що буде, коли я постарію, коли перестану бути жаданою, коли довкола мене запанує тиша? В бабу саде така нестерпна тиша, що її неспроможний розбити своїм криком навіть шах за де мехмед. Тільки ви можете порятувати мене від неї. Султан не міг опізнати свою маленьку роксоланку. Застав зовсім не ту жінку, яку покинув тут півроку тому. Чого ти хочеш? Кажи, для тебе немає нічого неможливого. Ваша величність, я задихаюся в клітці. У клітці? Я звикла до просторів. Вони гудуть у моїй крові, як брами сиралю в бурю. До твоїх послуг найбільші простори на світі, ти,